Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором. Чарівники. Розділ 14. Випускний. У якомусь сенсі це були провальні канікули. Вони майже не виходили на вулицю за винятком кількох прогулянок, здійснених швидкою риссю через висушене морозом передмістя. Таке пласке і порожнє, що здавалось, ніби будь-якої миті вони можуть зірватися у безмежне біле небо. Але в іншому канікули були ідеальними. Вони зблизили Еліс і Квентіна. Вони допомогли Квентіну зрозуміти, чому вона була такою, якою була. Вони жодного разу не посварились. Навпаки, жахливий приклад батьків Еліс змусив їх відчути себе молодими і романтичними. Після першого тижня вони виконали всі домашні завдання і могли вільно валятися і дуріти. І до того часу, як закінчились два тижні відпустки, вони вже добряче розбурхались і були готові розпочати останній семестер у Брейкбілз. Вони майже нічого не чули від інших фізикнутих ще з минулого літа. Квентін і не сподівався на спілкування. Ні, звичайно, йому було цікаво, що відбувається там, у зовнішньому світі. Але хлопець думав, що Еліот, Джош і Джанет зайняті підйомом на якийсь немислимий новий рівень крутості. Такий крутий, як Брейкбілз у порівнянні з Брукліном чи Честертоном. І він би відчув себе розчарованим, якби інші все ще мали час і бажання підтримувати з ним зв'язок. Наскільки він міг судити з їхніх розрізнених листів, вони всі жили разом у квартирі в центрі Мангеттена. Єдиним пристойним писакою серед них була Джанет, яка кожні пару тижнів нацилала найсмішнішу листівку «I love New York», яку тільки могла знайти. Вона завжди писала великими літерами і використовувала мінімум розділових знаків. Ось що вона писала. Дорогі відповіді на дорогі запитання. Минулого тижня ми втрьох ходили в китайський квартал, шукали трави. Еліот купив монгольську книгу «Заклять». Вона, звісно ж, монгольською, але він каже, що може її прочитати. Проте я думаю, що це таке монгольське порно. Джош купив маленьку зелену черепашку і назвав її Гамера на честь японського монстра. Він відрощує бороду Джош, а не «Хамера». Вам би решта було написано крихітним, ледь розбірливим шрифтом, що переходив в вертикальне місце для адреси. Треба дібратися сюди. Брейкбілз це маленький маленький ставок, а Нью-Йорк це океан. А Еліот п'є як риба. Припини Еліот. «Припини! Я тебе за це вб'ю! Я вб'ю тебе за це тисячу разів!» Нерозбірливо. З великою превеликою любов'ю – дж! Незважаючи на широке народне убурення, а можливо саме завдяки йому, Дін Фок відправив Брейкбіллс на міжнародний турнір з Валтерсу, а Квентін уперше побував у закордонних магічних школах хоча й не бачив там багато чого, окрім Велтерсу та зрідка їдальні. Вони грали в смарагдово-зеленому дворі середньовічного замку в Туманних Карпатах, а також у заростях кущів, що вибилися б, здавалось, з нескінченних аргентинських пампасів. На острові Рішірі біля північного узбережжя Хокайдо вони грали на найкрасивішому майданчику, який Квентін коли-небудь бачив. Піщані квадрати пекучо-білого кольору ідеально вишкребені та вирівняні. Квадрати трави лаймово-зеленого кольору підстрижені до стандартних 12 міліметрів. Квадратики темної води левітували в прохолодному повітрі. Похмурі, не схожі на людей мавпи, спостерігали за їхніми іграми, чіпляючись за хиткі сосни. Їхні голі рожеві мордочки були вкриті німбами сніжно-білого хутра. Але світове турне Квентіна обірвалось, коли на превеликий сором професора Фога команда Брейкбіллс програла всі шість перших матчів і вибула з турніру. Їхній бездоганний послужний список був зіпсований назавжди, коли їх розгромила вдома в першому раунді втішного турніру загальноєвропейська команда яку очолювала крихітна, запальна кучерява Люксембурженка, в яку Квентін, як і всі інші хлопці з команди Брейкбілз, а також деякі дівчата миттєво закохались. Сезон Велтерсу закінчився в останній день березня. І раптом Квентін виявив, що кінець навчання в Брейкбілз настане через загрозливо тонкий проміжок часу, всього лише два місяці. Він наче блукав величезним блискучим містом, з екзагами бічних вулиць, будівлями, примарними аркадами де Кіріко та маленькими прихованими площами. І весь час думав, що ледве зачепив поверхню, що побачив лише крихітний шматочок одного маленького району, що він раптом повернув за ріг, і виявилось, що він якось пройшов через усе місто. Воно лишилось позаду, і все, що лишилось пройти, одна коротка вуличка, що веде прямо за місто. Тепер навіть найменші вчинки Квентіна здавались йому доленосними, переповненими передчуттям ностальгії. Він проходив повз вікно в задній частині будинку, поспішаючи між уроками, і його увагу привертав крихітний рух. Далека постать що простувала через море трави фірмовій курці Breakbills, або лиштрікуватий топіарний фламінго, що метушливо скидав снігову шапку з маленької зеленої голівки. І він розумів, що ніколи більше не побачить цього, а якщо і побачить, то в якомусь майбутньому і вже іншою людиною, яку ще не може собі уявити. А ще були моменти, коли його нудило від Брейкбілз, від усього і всіх, хто там був. Коли універ здавався йому якимось кульгавим, кострубатим і клаустрофобічним. Йому відчайдушно хотілося вибратися звідси. За чотири роки він майже не виходив за межі кампусу Брейкбілс. Боже, він навіть одягнений у шкільну форму. По суті, він просто провів чотири додаткові роки в середній школі. У Брейкбілз студенти мали особливу манеру розмовляти, афектовану, надто точну, квазі-британську дикцію, яка походила від усіх цих вокальних вправ, ніби вони щойно повернулись зі стипендії Роца і хотіли, щоб усі про це знали. Саме через цей акцент Квентіну хотілося ходити навколо з холодною зброєю, а ще у учнів була одержимість давати речам назви. У всіх кімнатах у Брейкбілз стояв однаковий письмовий стіл, широкий, з чорного вишневого дерева, який, мабуть, замовили оптом десь у другій половині XIX століття. Він був усіяний маленькими шухлятками, ящичками та голуб'ятниками. І кожна шухлядка. Ящичок чи Голуб'ятник мали власну дорогоцінну назву. Щоразу, коли Квентін чув, як хтось згадував про чорнильну щелину чи вухо старого декана, він повертався до Еліс і закочував очі. «Господи Ісусе, вони серйозно? Треба вшиватись звідси. Але куди він збирався?» Закінчення навчання не наганяло особливої стурбованості або паніки, але все, що відбувалось у світі поза Брейкбілз, здавалось Квентіну небезпечно розпливчастим і недостатньо продуманим. І примари батьків Еліс переслідували його. Що він збирається робити? Що? Кожна амбіція, яку він коли-небудь мав у житті, Реалізувалось того дня, коли його прийняли до Брейкбілз. І він з усіх сил намагався сформулювати щось нове, з якоюсь практичною конкретикою. Це не Філорі, де точиться якась магічна війна. Тут немає ніякого великого зла, яке треба перемогти. А без цього все інше здається буденним і копійчаним. Ніхто не скаже про це прямо, але світова магічна екологія страждала від серйозного дисбалансу. Забагато магів, замало монстрів. Погіршувало ситуацію те, що він був єдиним, кого це турбувало. Багато студентів уже активно налагоджували зв'язки з відомими магічними організаціями. Сурендра читав лекції всім, хто слухав, про консорціум чарівників, про який він ще нічого не чув, але був упевнений, що отримає у них стажування на суборбітальних висотах, стежачи за погодою, шукаючи астероїди, сонячні спалахи та інші потенційні катастрофи планетарного масштабу. Багато студентів займались академічними дослідженнями. Еліс придивлялась до аспірантури в Глазго, хоча ідея розлуки не надто приваблювала їх обох, і, як ідея Квентіна, безцільно тягнулась з нею до Шотландії. Серед чарівників вважалось шиком працювати під прикриттям, проникати в уряди, аналітичні центри та неурядові організації. Навіть у військо, щоб мати можливість магічним чином впливати на реальні справи з-за лаштунків. Люди присвячували цьому роки свого життя. Були іще більш екзотичні шляхи. Деякі маги, Зокрема, ілюзіоністи, брались за масштабні мистецькі проекти, маніпулюючи північним сяйвом і подібними речами, десятиліттями створюючи чари, які могли мати аудиторію лише в одного глядача. Існувала розгалужена мережа войовничих гравців, які влаштовували щорічні глобальні конфлікти з довільними тактичними цілями, просто забави ради. Чаклуни проти чаклунів у командах і в королівських битвах без правил. Вони грали без запобіжників, і було добре відомо, що одного разу під синім місяцем когось вб'ють, Але в цьому була половина веселищів, гострих відчуттів. І так далі, і тому подібне, все звучало абсолютно жахливо правдоподібно. Будь-який з тисячі варіантів обіцяв, а по суті гарантував, Багате, повноцінне, цікаве майбутнє. Так чому ж Квентін відчував, що він несамовито озирається в пошуках іншого виходу? Чому він все ще чекав на якусь грандіозну пригоду, яка прийде і знайде його? Він тонув. То чому сахається, коли хтось протягує руку допомоги? Професори, з якими Квентін говорив про це, здавалося, зовсім не переймались. Вони не розуміли, в чому проблема, що йому робити та що завгодно. Тим часом Квентін та Еліс з дедалі меншим ентузіазмом працювали над своїми обов'язковими дипломними роботами. Еліс намагалась виокремити окремий фотон і заморозити його на місці, зупинивши його стрімкий політ. Вона сконструювала для цього хитромудру пастку з дерева та скла переплетену пекельно складним сферичним клубком з грамарії кольору індихо, що світиться. Але врешті-решт ніхто не був достеменно впевнений, чи є там фонтон, чи ні, і не міг придумати, як це довести тим чи іншим способом. По секрету, Еліс зізналась Квентіну, що вона теж не до кінця впевнена, і щиро сподівається, що викладачі зможуть вирішити це питання так чи інакше. Тому що це зводить її з розуму. Через тиждень найзапекліших дебатів, які так нічого і не вирішили, професори проголосували за те, щоб поставити Еліс найнижчий можливий прохідний бал і залишити просто все як тє. У своєму проєкті Квентін планував долетіти до місяця і назад. Зважаючи на відстань, він вважав, що зможе дістатись туди за пару днів. А після своєї антарктичної пригоди він був досить добре обізнаний з особистими тепловими закляттями. Хоча вони теж не були його спеціалізацією. Він уже майже відмовився від такого слова, як спеціалізація. Ця ідея мала певний романтичний ліричний присмак. Яскравого, спекотного, волого весняного ранку він вилетів з трав'яного моря, а Еліс, Гретхен і ще кілька підлобузників нових фізикнутих прийшли його прободжати. Захисні закляття утворили навколо нього прозору бульбашку. Звуки спотворились, а зелена галявина і усміхнені обличчя його доброзичливців набули сюрреалістичного викривлення у вигляді риб'ячих очей. Коли він полетів, земля поступово перетворилась з нескінченної матової рівнини під ним – насяючи у блакитну сферу. Над головою з'явились зорі, які стали менш мерехтливими. Через шість годин по горло раптово стислось, а залізні цвяхи пронизали барабанні перетинки. Очні яблука намагались вилізти з очниць. Імпровізована космічна бульбашка почала давати збої. Квентін замахав руками, як несамовитий диригент, і повітря знову згустилось і потеплішало. Але на той час всі веселощі вже закінчились. Напади тремтіння, хрипів і нервового сміху не давали йому спокою. Він ніяк не міг заспокоїтись. Господи, подумав він, чи є щось менш вартісне, заради чого варто було призикувати життям, ніж це? Лише Господу відомо, скільки міжзоряного випромінювання він уже поглинув. Космос був сповнений злих маленьких частинок. Він змінив курс і подумав сховатися на кілька днів і вдавати, що побував на місяці. Можливо, йому вдасться купити трохи місячного пилу у закоханця і представити його як доказ. Повітря знову потеплішало, небо посвітлішало. Хлопець розслабився, коли коктейль з полегшення і сорому наповнив його. Світ Розкинувся під ним. Фрактально деталізована берегова лінія, блакитна вода з текстурою, схожий на побитий метал. Бабливий кіготь кейп-коду. Найгірше сталося через два дні. Він зайшов до великої зали на вечерю з овечою посмішкою на обличчі, що згоріло на сонці. Після вечері він позичив у Еліс ключ і пішов до вітальні префектів, де випив забагато херосу на самоті перед затемненим вікном. І хоча він бачив лише власне відображення, все ж уявляв річку Гудзон, що пропливала повз нього у темряві. Млява й набрякла від холодного весняного дощу. Еліс займалась у своїй кімнаті. Інші спали, за винятком якоїсь вечірки, яка вирувала в одному крилі, Розганяла п'яних студентів парами і на групи. Коли ж він добряче набрався жалістю до себе та алкоголем і світанок погрожував розбудити його будь-якої миті, Квентін обережно повернувся до спальні. Він підіймався гвинтовими сходами повз кімнату Еліота. точніше, колишню кімнату Еліота. Хлопець трошки похнюпився, Сьорбуючи прямо з пляшки Хересу, яку взяв з собою, він відчував, що сп'яніння вже переходить у похмілля, у ту нудотну неврологічну алхімію, яка зазвичай відбувається під час сну. Його ж був переповнений. Люди, яких він зрадив, виринали з того місця в його свідомості, де вони зазвичай жили. Батьки Джеймс, Джулія, Аманда Орлов, навіть старий мертвий чувак, як там його, інтерв'юер з Спрінстона. Всі вони дивились безпристрасно. Він був нижче їхнього презирства. Квентін ліг на ліжко з увімкненим світлом, хіба не існує закляття, щоб зробити себе щасливим. Хтось вже мусив його вигадати. І, якщо так, то як він його пропустив? Чому його не навчили цього? Можливо, воно в бібліотеці, у якійсь літаючій книзі, що пурхає в повітрі, б'ючись крилами об якесь високе вікно. Він відчував, як ліжко сповзає вниз. Вниз, наче кіноплівка. Він був таким молодим, коли вперше приїхав сюди. І постійно думав про той морозний листопадовий день, коли взяв книгу у милої фельдшерки, а записка полетіла в сухий, покручений замерзлий сад, і він безтурботно побіг за нею. Зараз Квентін ніколи не дізнається, що там було написано, можливо, саме у ній записано все багатство. Всі добрі відчуття, яких йому все ще чомусь бракувало, навіть після того, як на нього звалилось стільки добра. Можливо, це таємне одкровення Мартіна Чатвіна, хлопчика, який втік до Філлорі і більше не повернувся. Будучи п'яним, він подумав про матір, про те, як вона тримала його на руках, коли він був маленьким, після того... Як він загубив фігурку в зливовій каналізації, Квентін уткнувся червоним розумним обличчям в прохолодну подушку і заридав, ніби серце йому розбили. До випуску лишалось два тижні, робота універу зупинилась, лабіринт наситився яскравим зеленим вузлом, що світився, а повітря сповнилось плаваючими маленькими порошинками. По річці Повс-Елінг дрейфували схожі на сирени прогулянкові судна, навантажені розслабленими засмагаючими людьми. Усі говорили лише про те, як чудово, якби вони могли тільки розважатися, спати і експериментувати із забороненими закляттями. Учні продовжували дивитись один на одного. Сміятися, ляскати один одного по спині і хитати головами. Карусель сповільнювалась, а музика майже затихла, організувались розіграші, у гуртожитках панувала декадентська атмосфера останніх днів помпеї, хтось вигадав гру з костями та злегка зачарованим дзеркалом, яка була по суті магічною версією покеру на роздягання. Робились відчайдушні, непродумані способи переспати з тією єдиною людиною, з якою завжди таємно, безнадійно хотілося сексу. Церемонія вручення дипломів розпочалась у шостій годині пополудні, коли на небі все ще висіло важке золоте світло. У їдальні накрили бенкет з одинадцяти страв. Дев'ятнадцять випускників п'ятого курсу Дивились один на одного з трепетом, відчували себе загубленими і самотніми за довгим порожнім обіднім столом. Червоне вино подавали з пляшок без етикеток. Воно було виготовлене, як розповів Фок, з винограду з власного крихітного кишенькового виноградника Брейкбілс, на який Квентін натрапив восени, коли був на першому курсі. Традиційно «Весь урожай виноградника випивався випускниками на випускній вечері, обов'язково випивався», – підкреслив Фок, похмуро натякаючи на те, що станеться, якщо хоч одна пляшка залишиться невипитою. «Це каберне-совіньйон. Тонке і кисле, але студенти все одно жадібно пригубили його». Квентін виголосив довгу промову, присвячену витонченому вираженню унікального теруару Брейкбілз. Тости сказали за пам'ять Аманди Орлов, а келихи були ж бурнуті, щоб гарантувати, що з них коли-небудь буде виголошено не менший тост. Коли подув вітер, свічки замерехтіли і скинули розплавлений бджолиний віск на свіжу білу скатертину. Разом із сирною стравою кожному з них подарували срібну бджолину шпильку, ідентичну до тих, що носили префекти. Квентін навіть не міг уявити жодної нагоди, щоб її надіти. І важкий, чорний дрозубий залізний ключ, який дозволив би їм повернутись до Брейкбілз, якби це їм колись знадобилось. Співали традиційні шкільні пісні. А Чемберс Подала віскі, якого Квентін ніколи раніше не пив. Він перехиляв свій маленький стаканчик з боку в бік, спостерігаючи за тим, як світло дрейфує в цій таємничій бурштиновій рідині. Здавалось дивовижним, що будь-що в рідкій формі може мати такий смак, схожий на дим і вогонь. Він нахилився до Джорджії і почав пояснювати їй цю захоплюючу загадку. Але в цей час Фок підвівся на чолі столу дивно похмурий, відпустив Чемберс і попросив п'яти курсників слідувати за ним донизу. Оце дійсно несподіванка. Підвал – це підвал, де Квентін майже ніколи не бував за весь час свого перебування в Брейкбілз. Лише раз чи двічі, щоб поцупити особливо жадану пляшку з винного льоху, або коли вони з Еліс відчайдушно прагнули усамітнення. А от Фок повів їх розкутою, жартівливою, іноді співаючою з назад через кухню, через маленькі непримітні двері в комору, і вниз, по потертих і запилених дерев'яних сходах, які на півдорозі перетворились на кам'яні, і от вони в темному земляному погребі. Квентін думав, що вечірка зараз зовсім не там, де має бути. Тут взагалі не відчувалось атмосфери вечірки. Прохолодно і тихо. Підлога брудна, стеля низька, а стіни нерівні і недобудовані. Все поглинало звук. Стихав приспів традиційної пісні «Брейкбілз» голос за голосом. А це був ретельно. Відрепетирований номер під назвою «У префекта є дефект». З'явився важкий, але не неприємний запах сирої землі. Фок зупинився перед чимось схожим на кришку каналізаційного люка, вмурований в земляну підлогу. Латунний і густо поцяткований каліграфічними написами. Дивно, але він виглядав блискучим і новим як щойно викарбувана монета. Декан підняв важкий люковий ключ і, доклавши зусиль, підняв диск. Знадобилось троє п'ятикурсників, щоб перевернути його в бік. «Після вас!» – сказав декан, задихаючись, і величним жестом вказав на чорнильну чорну діру. Квентін пішов першим. Він наосліп обмацував все навколо обмотаними скотчем ногами, поки не натрапив на залізний поручень. Це було все одно, що впуститись в теплу чорну нафту. Драбина спустила його та інших випускників прямо вниз, у круглу камеру, достатньо велику, щоб усі дев'ятнадцять змогли встати в коло. Що вони й зробили? Фокс спустився останнім. Вони чули, як він закрутив кришку люка позаду них. Після того, як декан спустився, він відправив драбину назад. Після цього настала абсолютна тиша. — Ну, немає сенсу тупити, — сказав Фок, запалив свічку, азартно дістав звідкись дві п'ятих порції бурбону і пустив їх у протилежні боки по колу. Щось у цьому жесті збентежило Квентіна. У Брейкбілзі була певна кількість санкціонованого споживання алкоголю, досить велика насправді, але зараз це трошки занадто. Щось у цьому вимушене. Але це був випускний, вони вже не студенти, вони дорослі, просто однолітки, які разом бухали у таємному підземеллі посеред ночі. Квентін зробив ковток і передав далі, Дін Фог запалив більше свічок у різноманітних латунних свічниках, зробивши коло всередині їхнього більшого кола, вони не могли спуститись нижче 50 ярдів, але здавалось, що вони знаходяться на глибині цілої милі під землею, поховані заживо, забуті рештою світу. Якщо вам цікаво, чому ми тут сказав Фоб. То це тому, що я хотів вивести вас за межі захисного кордону Брейкбілс. Це захисний магічний бар'єр, який простягається від будинку в усіх напрямках. А той латунний люк це прохід крізь нього. Темрява поглинула його слова, щойно він їх вимовив. Тривожно так, але це доречно. Адже на відміну від мене, ви проведете тут решту свого життя. Більшість років я спускав сюди студентів, щоб налякати історіями про привидів із зовнішнього світу. У вашому випадку, я не думаю, що в цьому буде потреба. Ви на власні очі бачили руйнівну силу, якою володіють деякі магічні істоти». Навряд чи ви коли-небудь побачите щось настільки жахливе, як те, що сталося в день звіра. Але пам'ятайте те, що сталося в той день, може повторитись. Особливо запам'ятайте ті, хто був в аудиторії в той день. Назавжди збережіть цей спогад. Ви ніколи не забудете звіра, і ви можете бути впевнені. Він не забуде вас. Це пробачте. Я читаю вам нотації, проте я просто використовую останній шанс. Квентін сидів навпроти Фога в колі. Всі вони посідали на гладенькій кам'яній підлозі. Його лагідне, чисто виголене обличчя плавало в темряві, наче привид. Обидві пляшки віскі дійшли до Квентіна одночасно, і він азартно зробив ковток з кожної, по одній взяв у кожну руку і передав їх далі. «Іноді я задаюсь питанням, чи дійсно людині судилось відкрити магію?» – запитав Фок Розлого. «В ній немає ніякого сенсу. Вона занадто досконала, вам так не здається?» Якщо і є якийсь урок, якого вас навчить життя, то це те, що бажання нароблять все реальністю. Слова і думки нічого не змінюють. Мова і реальність суворо розмежовані. Реальність жорстка, непохитна, і їй байдуже, що ви думаєте, відчуваєте чи говорите. Ви з цим маєте справитись і продовжити жити далі. Дітлахи цього не розуміють. Це магічне мислення. Так це називав Фрейд. Як тільки ми чогось вчимося, ми перестаємо бути дітьми. Відокремлення слова від речі є важливим фактором, на якому ґрунтується наше доросле життя. Але десь у запалі магії Ця межа між словом і річчю розривається. Тріскається. Одне перетікає в інше. Вони плавляться разом і зливаються. Мова сплутується зі світом, який вона описує. Іноді мені здається, що ми просто натрапили на ваду в системі. Напевно, вам також. Коротке замикання, якась помилка, петля... Чи можливо, що магія це знання, від якого краще відмовитись. Скажіть мені, от що, чи зможе людина, яка вміє накладати закляття, коли-небудь подорослішати? Декан зробив паузу. Ніхто не відповів. А що вони могли сказати? Трохи запізно сварити їх тепер, коли вони вже завершили магічну освіту? У мене є невелика теорія, Яку я хотів би озвучити тут, якщо дозволите? Як ви думаєте, що робить вас чарівниками? Знову тиша. Проте Фок і так вже перейшов на територію риторичних запитань. Він заговорив тихіше. Ви чарівники тому, що розумні? Чи, можливо, тому, що хоробрі і добрі? А, можливо, особливі? Можливо. Хто знає. Але ось що я вам скажу. Думаю, що ви стали чарівниками, тому що ви нещасні. Мах сильний, бо відчуває біль. Відчуває різницю між тим, яким є світ, і тим, яким він хотів би його зробити. Або що, на вашу думку, вже мріло у вас в грудях? Чарівник сильний. Бо йому болить більше, ніж іншим. Його біль – це сила. Більшість людей носять цю рану у собі все життя, поки не вб'ють її, або поки вона не вб'є їх. Але ви, друзі мої, знайшли інший спосіб. Спосіб цю рану використовувати. Паліть її, як паливо для світла і тепла. — Ви навчились ламати світ, який намагався зламати вас. Увага Квентіна змістилась на крихітні марахтливі точки світла, то тут, то там, на вигнутій стелі над ними. Вихоплювала обриси сузір'їв, яких він не впізнавав, наче вони зараз на іншій планеті, і бачили зірки під чужим кутом зору. Фок продовжував. Але на випадок, якщо ви цього не зрозумієте, кожен із вас покине цю кімнату сьогодні ввечері зі страховим полісом, пентаграмою, витатуйованою на спині, п'ятикутна зірка гарна прикраса. До того ж, це квітка для демона, маленького, але доволі злого, какодемона, технічно. Це міцні маленькі скрипки. Шкіра, як залізо. Насправді, мені вважається, що вони можуть бути зроблені з заліза. Я дам кожному з вас пароль, який звільнить демона. Скажіть його, і він вискочить, буде битися за вас, поки не помре, або не помре той, хто завдає вам клопоту. Фог ляснув долонями по колінах і подивився на них так, Ніби щойно повідомив, що всі вони отримують річний запас привабливих і корисних канцелярських товарів Брейкбілз. Джорджія несміливо підняла руку. — Це... це не обов'язково. Я маю на увазі, чи когось ще, крім мене, турбує ідея мати злого демона, ну, у пастці, у своїй шкірі? — Якщо тебе це турбує, Джорджія, — угідливо сказав. Фу. то тобі треба йти працювати у салон краси. Не хвилюйся. Демон буде добіся вдячний, так би мовити, коли ти його звільниш. Але він годиться лише для одного бою. Тож обирай момент. До речі, це ще одна причина, чому ми тут. Не можна викликати какодемона всередині кордону. Навіщо нам бурбон? Тому що це до біса боляче. Ну, хто перший? Чи підемо за алфавітом? Наступного ранку о 10-й відбулась більш традиційна церемонія вручення дипломів у найбільшій і найвеличнішій з лекційних аудиторій. Важко було уявити більш нещасну і помітно похмільну групу випускників старших курсів. Це один з рідкісних випадків, коли батькам дозволили бути присутніми в кампусі, тож жодних проявів магії чи згадок про неї не дозволено. Майже таким же сильним, як похмілля, був біль від татуювання. Квентіну здавалось, що по спині повзають голодні, кусучі комахи, які натрапили на щось особливо смачне. Він чудово усвідомлював що батько і мати сидять за десяток рядів позаду нього. Спогади Квентіна про минулу ніч були плутані. Декан сам викликав демонів, виводячи концентричні кільця знаків на старій кам'яній підлозі товстими шматками білої крейди. Фок працював швидко і впевнено, обома руками одночасно. Щоб нанести татуювання, хлопці знімали сорочки та піджаки Вишиковувались в чергу оголені до пояса, як і дівчата. У них були різні ступені скромності. Деякі з дівчат притискали зім'ялий одяг до грудей. Ексгібіціонистки скидали платтячка гордо. У напівтемряві Квентін не міг розгледіти, що саме Фок малював на їхній шкірі. Це було щось тонке і блискуче. Візерунки хитромудрі мали дивні, мінливі оптичні властивості. Біль був приголомшливим, ніби Фок здирав шкіру з їхніх спин і перев'язував рани сіллю. Але Біль компенсувався страхом перед майбутнім, перед моментом, коли він внедрював демона. Коли всі були готові, Фок побудував низький купол з розкиданих вуглинок, що світились, в центрі кілець сигілів. В кімнаті стало жарко й волого. Кров, дим і піт витали в повітрі, а ще оргіастична лихоманка. Потім Фог надів залізну рукавицю і почав коперсатися в вугіллі, доки не вхопився за щось. Щось червоне осяяло обличчя Фога знизу. Можливо, це лише спотворення пам'яті та алкоголь, але Квентіну тоді здавалося, що він побачив там щось таке, чого не бачив з першого дня перебування у Брекбілз. Щось п'яне, жорстоке. Коли Фок вхопив те, що шукав, то здійняв руку, і з вугілля з'явився демон. Він був важкий, розлітався іскрами за з собаку і розлючений. Тим же рухом декан запхав його, звиваючись у струнку спину Гретхен. Йому навіть довелось вигнутись і запхати ту руку демона, що стирчала і махала. Дівчина задихалась, все її тіло напружилось, наче на неї вилили крижану воду. А потім вона просто спантеличено озирнулась через плече, на секунду забулась, і дозволила побачити всім її маленькі бліді груди. Коли настала черга Квентіна... Не було ніяких переживань. Все здавалось сном. Хоча, звісно, перше, що Квентін зробив того ранку, це перевірив у дзеркалі свою спину. Там знаходилась величезна п'ятикутна зірка з товстим чорним контуром. Сира і червона, трохи зміщена вліво від центру. Він припустив, що вона повинна бути розташована більш-менш точно так, щоб його серце було в центрі. Сегменти зірки густо вкривались тонкими хвилястими чорними письменами, меншими зірками, півмісяцями та іншими менш помітними значками. Виглядало все так, ніби йому зробили не тату, а наторіально завіргли або поставили штамп у паспорті. Втомлений із похмілья, він посміхався до себе в дзеркало, Виглядало татуювання охуєнно. Коли все закінчилось, студенти вийшли з аудиторії до старого коридору. Якби вони були в шапочках, то, можливо, підкинуло б їх у повітря. Луна тихий гомін розмов, кілька вигуків, але це було дійсно все. Все закінчилось. Нічого не було. Якщо випускний не трапився учора у то тепер... Він прийшов. Студенти могли йти куди завгодно, робити що завгодно. Ось і все. Великі проводи. Еліс та Квентін вийшли через бічні двері і підійшли до величезного розлогого дуба, розмахуючи руками. Вітру не було. Сонячне світло було надто яскравим. У Квентіна поморочилась голова. Його батьки були неподалік і він мав би їх піти шукати. А можливо, вони самі прийдуть шукати його хоча б раз у житті. Він припускав, що сьогодні будуть вечірки. Але йому було все одно. Не хотілося пакувати речі. Не хотілося повертатись в Честертон чи Бруклін, чи будь-куди, якщо вже на те пішло. Не хотілося ні залишатись, ні їхати. Він крадькома глянув на Еліс. Вона виглядала втомленою. Хлопець подумки шукав у собі ту любов, яку звик відчувати до неї, і виявив, що вона відсутня якимось чином. Якщо він чогось і хотів, то лишитись у самоті. Погані думки. Але він не хотів або не міг зупинити їх потік. Це і крововилив у мозок. Ось він стоїть. Акредитований. Чарівник. Він навчився творити закляття, бачив звіра, вижив, долетів до Антарктиди на власних крилах і повернувся голим завдяки чистій силі своєї магічної волі. У нього за спиною – какодемон. Хто б міг подумати, що він може щось зробити, щось мати, бути всім у світі і при цьому нічого не відчувати? Чого йому не вистачало? Чи, можливо, він таки є? Якщо він нещасливий навіть зараз, то чи не в ньому самому вада? Щойно він схопив щастя, воно розвіялось і з'явилось десь в іншому місці, як і Філорі, як і все хороше. Щастя ніколи довго не тривало. Жахливо це усвідомлювати. Він подумав, що отримав все, що хотів. І тут почались неприємності. «У нас попереду все життя, але все, що я хочу, це подрімати», – сказала Еліс. Позаду них почувся тихий звук. Ніби лопнула мильна бульбашка, ніби помах крил. Квентін обернувся. Фізикнуті стояли там. Джош з бахромою білявої бороди, яка робила його схожим на геніального усміхненого Абата, Джанет з пірсінгом у носі, ймовірно, і в інших частинах тіла. Еліот у сонцезахисних окулярах, яких він ніколи не носив у брейкбілз, і у соробсті дивовижної, невимовної досконалості. З ними ще хтось, незнайомий, серйозний, Трохи старший чоловік, високий і смаглявий, по-книжному продливий. «Збирайте речі!» – сказав Джош, посміхнувся ще ширше і розкинув руки, як пророк. «Ми зараз вас витягнемо звідси!»